І хоч наше століття невпинно прямує в бік спрощення манер, проте і досі неабияке значення має оволодіння кодексом вічливості. Адже через свою чемність ми нічого не втрачаємо, а завоювати можемо людину. Привітання Щодня, зустрічаючись із знайомими, вперше слід вітатися. І ніщо, ні гарний чи сумний настрій, ні добра чи погана погода, втім поганої погоди немає. А є, як запевняють жителі туманного Альбіону, лише погане вбрання, не за погодою. Не можуть виправдати нехтування цієї основної форми гречності. А оскільки форм привітання в світі багато, обмежимося загально вживаними у нас в Україні. Здавна в Україні, зокрема в сільській місцевості, існує добра традиція – вітатися з людьми незалежно від близькості знайомства. Тому не треба забувати про неї і слід додержувати її, скажімо, з першого дня спілкування з мешканцями вашого будинку. Вітаються здебільшого словами: Здрастуйте, добрий день ранок вечір. Сьогодні нам була певного поширення форма доброго дня ранку вечора а до близьких знайомих ще й звертаються на ім'я та по-батькові, приязно посміхаючись. Вітаю вас, Андрію Петровичу. Доброго здоров'я, Анну. Своїм привітанням під час зустрічі люди бажають одне одному не лише доброго дня, ранку чи вечора, а й здоров'я, добра та всіх гараздів. Своє привітання чоловік може супроводити легким поклоном. Жінка – плавним нахилом голови, а молодь має трохи нижче вклонятися старшим. Не буде прикрою помилкою й те, що ви, звичайно, прямуючи щодня тією самою дорогою на роботу і здибуючись майже завжди з тими самими зустрічними, у відповідь, на привітання і слова, з котрими вони звертаються до вас, лише щось мугикнете, усміхнетесь або просто кивнете головою, залежно від обставин. Вітаючись, не слід вживати жаргонних і вульгарних слів. «Привіт, старий!» чи «Вітаю, телечко!» навіть звертаючись до найближчих знайомих. Не можна махати рукою чи капелюхом. Надто галасливо виявляти свої почуття чи вітатися між іншим. Недарма кажуть, яке «помагай бі», таке й доброго здоров'я. Спробуємо привітання «добрий день» вимовити не поспіхом, не машинально, а повільно і приязно. «Добрий день». І погляньмо при цьому вічі знайомому та щиро посміхнімося – Добрий настрій і йому, і нам забезпечений різними її формами прощання, що завершують зустріч. Мовний етикет надає перевагу таким фразам, як до побачення, до зустрічі, усього найкращого, на все добре. Проте можна при прощанні з близькими чи добре знайомими людьми обмежитися і невербальною формою, тобто жестом, не заходячи в зайві розмови, усміхнутися і піднісши праву руку на прощання піти. Нехтуючи традиції, молодь і тут йде своїм шляхом. Послуговуючись для вітання лаконічними формами «Привіт», «Салют», Молоді в ситуації «здрастуй, прощай» найчастіше використовують англійське goodbye чи італійське «чао», дедалі більше, приохочуючи до цього і людей поважних. Навряд чи викличе у когось сумніви ствердження, що від настрою залежить рівень продуктивності праці і характер взаємин на виробництві. У свою чергу, на настрій людини впливають обставини повсякдення. Робочий день визначається передусім взаєминами в сім'ї, відпочинком удома.